Двете силни точки. 28 лекция от 14-та година на общия окултен клас, държана от учителя на 10 април 1935 година. 5 часа София Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента. Махар Бену Аба. Ще прочета 63-ти псалм. Вие приличате на пътници, които чакат последният влак да тръгне. От какво проистичат противоречията в живота? Когато човек държи две противоположни мисли или две противоположни желания, ражда се трето състояние. Противоположностите не са състояние за децата, а за най-умните хора в света. Вие си играете с тези състояния и не можете да ги издържите, децата не трябва да си играят с тях. Имате желание хората да говорят за вас. Било е време, когато това не ви е идвало но сега няма човек, който да няма желание хората да поговорят хубави работи за него. Една майка казва на сина си, — Синко! Няма да станеш човек, за тебе никой нищо не говори. Един ден той се напил, направил голяма пакос и вестниците писали за него, синът казал. Мамо, виж, заговориха вестниците, пишат за мен. Това са сравнения. Много пъти привеждаме примери, които обясняват някои неща, но трябва една философия за живота. Имате неразположение на духа и не можете да се освободите от него. Може да сте много набожен човек, може да сте много добър човек, но имате неразположение. Вие изучавате геометрия и казвате – две линии, които се пресичат, образуват ъгъл. Но това може да е в една перспектива. Ако две успоредни линии си ги поставите в пространството, то ще изглежда, че те някъде се пресичат, тогава вие имате една крива представа за тези две успоредни линии, виждате ги от ваше гледище, в далечината образуват триъгълник и казвате, че те се пресичат. Много пъти, като разглеждате нещата отдалеч, имате едно понятие, а като ги разглеждате отблизо, имате друго понятие. Цялото противоречие седи в това, че много пъти хората гледат нещата отдалече. Отдалече, Кратците трябва да предвиждат, а отблизо праведните. Казвате голяма мъдрост е да се предвижда отдалече. Направили сте някоя беля отдалече, трябва да предвидите, че ще ви заловят. Направили сте едно добро, отдалече какво ще го разглеждате? Хубавите работи се гледат отблизо, а лошите отдалече. Питам ви, какво спечелихте от това, че знаете, кое е по-хубаво да си фантазирате, че се намирате пред някоя каса или да имате едно наполеончев джоба. Близките неща са едно реално нещо, което можете да опитате. Близките неща струват повече, отколкото далечните фантазии. Например, искате да бъдете добър. Това е фантазия. Друг път имате фантазия да бъдете праведен, талантлив, гениален, въобразявате си, но те са далечни работи. Важно е какво можете да бъдете. Да допуснем, че едно дете е ревнало в коритото, вдигнало е шум и майката мисли как да го умири. Люлее го ту на едната страна, ту на другата, залъгва го. Откъде е дошло на ума да го люлее в коритото? Понякога детето отихва. Питам, защо децата, като ги люлеят в люлка, отихват, а като не ги люлеят, не отихват? Можете ли да кажете, кой е прав отецът на коритото? И какво е било първото корито в света? Корито с което и сега си служите. Една лодка, един съвременен параход имат формата на корито. Щом говорим за параход, отиваме далече до неща, свързани по-малко с въпроса. Как сте направили това корито? Отсекли сте някое дърво, взели сте му живота. И от дървото сте направили корито. Сложат детето в коритото и то плаче, защото усеща, че е ограничено. Синът плаче. Един ден и с мен така ще направите. А майката казва, не, така няма да направят с теб. Добре Помислете, че имате две деца в едно корито. До колко години те могат да се вместят в това корито? Представете си, че той има дължина, метър и Вземам размерите произволно. Един ден майката ще бъде заставена да извади едното или двете деца навън от коритото. На нас ни е жал да напуснем някои стари идеи. Например, имате навика да се почесвате. Учителят се почесва за дохото и после поставя дясната си ръка на кръста. Като кажат някои важни работи, почесвате се. Слагате си ръката така и почвате да мислите. Питам, не може ли без да се почесвате? Почесването е език, трябва да го преведете. Това е класически език, класическа дума. И не само един път, но няколко пъти ще направите с пръстите си така. Учителят се почесва за хото. Как ще се преведе думата почесване? Дадат на човека някоя работа и той казва, ако не мога да я свърша, това е почесване. Той мисли, мисли и казва, не искам тази работа, тя не е за мен. Някой път ви дойде на ум да се молите, но пак се почесвате. И в молитвата има почесване. Чакай да се помоля, но дали Господ ще ме послуша днес? Хайде, няма да се моля, тази работа не е за мен, и я изоставете. Казвате, ако се помоля, но Господ не ме послуша, това е почесване. Ако Господ не ви слуша, защо трябва да отлагате? Вие сам във себе си предлагате да се молите, кой ви карата после да отлагате? Кои са основните подбуждения? Кое ви накара сега да се молите и кое ви накара после да отлагате? Мислите, че Господ няма да ви послуша. Кои са основните причини, за да не ви послуша Господ? Влизаш в един дом и мислиш, че няма да те приемат. Коя е причината да не те приемат? Отива един българин с празни ръце при лекаря, лекарят му казва, заед съм нямам време, ела друг път. Втори път отива българинът и носи на рамо един голям пояк. Но се вид годар, казва той. Добре, дошъл, имам време, казва лекарят. Лекарят българина ли приема или пуяка? Пуякът препоръчва българина. Ако има пуйка на рамо, лекарят може да го приеме. Ако няма, не може. За да влезете при Господа, какво трябва да имате, какво трябва да носите? Все трябва да носите нещо. За да ви приемат някъде, трябва да носите нещо. Когато отидете при Господа, трябва да носите някакъв дар. Без дар никъде няма да ви приемат. Да ви приемат без дар, това са изключения. При Господа ще носите нещо. И като видят пояка на рамото ви, заради него вратите ще ви бъдат отворени. Аз давам един пример, който може зле да се тълкува. Казвате... В царството небесно да отиваш и пояк да носиш, някоя добродетел ще е това. Съгласен съм, но какво нещо е добродетелта? Каква е вашата идея за добродетелта, как ще я опишете? За доброто до някъде зная, но и до сега не мога да си представя какво нещо е добродетелта. Когато някой казва добродетел, аз разбирам следното. Да ми изпее една хубава песен. А аз да я възпроизведа на хората. Ако някой изпее една хубава песен, а аз само разказвам за нея какво ще разберат, понякога ние говорим за добродетелта, както за песента. Казваме, той хубаво пее. Има някоя идея, но това хубаво пее е неопределено. Неопределените идеи уморяват човека. Вие не знаете дали ще отидите на небето, не знаете дали Господ ще ви приеме. Не сте уверен и започвате да се колебаете, дали сте в пътя или не. Сега въпросът не е в това. Колебанието ще дойде. Колебание има и в клоните на едно дърво. Каква е разликата между разумните и неразумните действия? Ако в една гора всички дървета се движат от само себе си, като минавате през нея, те ще спрът, но понеже вятърът ги движи, а той не иска да знае нищо за вас, то като минавате през гората, някой клон може да ви удари. В живота има неразумни действия, които не вземат предвид вашето пътуване. Вие минавате без позволение. Как се казва това? Контрабанда. Кажете някоя добра дума за минаване без позволение. По благодат минавате. Тогава може да има непредвидени неща, може да е имало някъде голямо огощение, в тенджерата е останало малко и ви канят колкото да се пооблажите, но това ядене ни най-малко не е за вас. Вие се хвалите, аз бях на едно богато огощение, но вие не сте били предвиден, случайно сте били там, не сте от поканените гости. Това е пак за обяснение. Трябва да бъдете един от поканените гости, а поканването... Е нещо разумно. Трябва да разберете нещата. Вие говорите за любовта, нали така? Първо трябва да имате предвид следното. Любовта е посока към центъра, към Бога. Вие не можете да имате любов, докато не мислите за Бога, докато не се стремите към центъра нагоре. Един човек ми говори за любовта. Гледам, има ли той движение към Бога. Ако има движение към Бога, той има любов. Няма ли това движение? Той няма любов. Имате ли любовта, имате движение нагоре. Някой ми говори за мъдрост, за знание, той е движение от центъра към периферията. Първата фигура изразява любовта. Втората мъдростта, а третата истината. Това е един символ. Истината е посока на движение. Тя е това, което разрешава всички вътрешни противоречия. Това, което разрешава застоя. Имате застой в себе си. Вече две положения сте завършили и имате един вътрешен застой. Англичанинът го нарича стагнацион. И на френски език е стагнатион, а на български език думата е застой. Трябва в себе си да имате една насока за истината. Но за да се роди истината у вас, е нужно да имате един обект. Не можете да намерите първия обект, предмет на вашата любов, освен чрез силата на любовта. Той ще ви покаже посоката на вашето движение. Любовта си има свой път. Трябва да знаете какъв е пътят на любовта. Кои са отличителните черти на любовта? Ако любовта ви засегне, трябва да станете красиви. Второ, на лицето ви трябва да се яви мека и приятна светлина, всеки да иска да я гледа. Да бъдете красиви, да имате светлина, да имате знание, да имате мекота. Мекотата дава приятност. Не можете да бъдете приятни, ако не сте красиви, ако нямате светлина и нямате мекота. Казвате, не е красив този човек, а всички го обичат. Не вземайте замерило статичната красота. Има някои хора, не са красиви, но знаят изкуството за един момент да станат красиви. На лицето им се появява една светлина. Щом се появят тези три неща, вие не можете да не обичате човека. Това е така невъзможно, както да останете неразположен един гладен човек, когато пред него сложите прясна пита и тя замирише хубаво. Той веднага става разположен, знае смисъла на този хляб, има отношение към него. Гледам ви, всички седите и искате външно светийство. Въртите очите си отвън, за да покажете, че сте голям. Аз съм виждал как се надуват деца, като се доближите до тях, гледам движенията на някое дете, виждам амбицията му. Движенията му, погледът му са особени, като на голям човек иска пред мен да се покаже голям. Аз седя и размишлявам. Минават може би 5, 10, 15 минути. Престане това и настава второ положение. Какво ще бъде то? Надува устата си. Започва като гайдържия да надува гайдата. Затова това дете казвам. Ето един гайдържия, който е надул гайдата си хубаво. След това ще се движи пръстите и гайдата ще започне да свири. Трябва да знаеш... Да мърдаш двете си ръце, иначе само ще надуваш гайдата. Ако не можеш да движиш пръстите си, не можеш да свириш. После врачилото писне. Пьюи и излиза нещо разумно. Вие още не сте изучавали гамите на живота. Какво е домажор? Всички деца, които са родени в коритото, започват с домажор, пеят. Като започнат да излизат вън от коритото, имаме ре-мажор. Като седнат на задницата си, то е ми-мажор. Като започнат да ядат, това е фа-мажор. Като започнат децата да мислят да ходят на училище, е сол-мажор. Като се връщат от училище, е ла-мажор. След като разкажат на майка си и баща си какво е там, е си-мажор. Имаме вече седем гами до-мажор, ре-мажор и прочие. Всички тези гами еднакви ли са? Не са еднакви. Гамата — това е метод за постигане на известни идеи. Всяка идея, за да се постигне, има своя гама, и ако намериш основния тон на твоята идея, тя е постижима. Всяка гама има свой основен тон, който ти трябва да знаеш. Той непреривно дава един тласък, едно вътрешно подбуждение, и тогава ти не можеш да не постигнеш идеята си. Сила има в тази гама. В живота силата, която тласка детето, е до мажор. Тази сила е в слога ОХ, то е едно възклицание, какво усещаш? Защо при пъшкане не казваш АХ, а ОХ? Къде е злото? О е хубава буква, благоприятни условия, а злото е в буквата Х. Искаш да смениш своето състояние, какво ще направиш? Трябва да махнеш Х, спънката. Къде трябва да я сложиш? Ще сложиш Х предо. При Ох първо имате благоприятни условия, после спънката. Засилваш се, тръгваш и след това имаш спънка, връщаш се назад. Ще сложиш Х отпред. Германците, които имат много големи спънки в живота, на много думи са сложили буквата Х отпред, и след нея са сложили гласни. За да се премахнат пречките, първо ще сложиш мъчнотията, а после благоприятните условия, при които идеята е възможна. Не казвай, тая идея е възможна. А след това да сложиш неблагоприятните условия. Първо постави мъчнотиите и после постави благоприятните условия. Като започнете с благоприятните условия, а после сложите мъчнотиите, тогава се спъвате. Вложили сте всичкия си капитал, а после изгубвате условията за успех. Първо слагайте мъчнотиите. Да допуснем, че в религиозния живот не ви върви. Защо? Много хора нямат никаква религия, защото нямат любов към Бога. Религиозният живот е най-възвишеното чувство, което съществува в човешката душа. Казват за някого, той е много религиозен човек, но никаква религия няма в него. Религията, любовта е подбудителна причина. Религиозният човек, човекът на любовта е толкова погълнат от своята идея, че е готов да направи всичко, готов е на всички услуги, той е много пластичен, Никога няма да влезе в стълкновение с когото и да е. Човек, който влиза в стълкновение, няма никаква любов. Неразбраната любов носи колкото си искате стълкновение. Но истинската любов, така както аз я знае, не носи никакви стълкновения. Тя е най-пластичната линия, толкова е гъвкава, че от всякъде може да мине без да влезе в стълкновение. Един човек на любовта може да мине през големи препятствия, без да влезе в стълкновение с някого, и на всички хора ще им стане приятно, като го видят. Щом нямате любов, всеки ще ви спре в пътя. Тази идея трябва да имате в ума си. Вие ще кажете, това така ли е? Покажете ми обратното. Това, което осмисля живота, е идеята, която трябва да имате за любовта. Само любовта разрешава всички мъчноти. Трябва да хванете тази линия на движение. Щом казвате да не би да сгреша, вие не можете да успеете. Любовта за страх не мисли и за неуспех не мисли. Тя казва, аз ще вървя напред. Вие си казвате, ами какво ще стане с мен? И това тя не мисли. Като тръгнете в пътя на любовта, за последствията не мислете. Вие сега казвате, аз мога да го обичам, но ако той не ме обича, така не може да имате любов. Да обичате и после да искате другите да ви обичат, това е пъзърлък. Вие обичайте, нищо повече. Да ви обичат, това е друг въпрос. Това си е тяхна работа. Ваша работа е да обичате. А някой път работата е да обичат вас. Трябва да знаете, кои хора в дадения момент могат да ви обичат. Първият ще ви обича, вторият няма да ви обича. После първият няма да ви обича, вторият ще ви обича, третият няма да ви обича, четвъртият ще ви обича и тъй нататък. Така се нареждат. Въпросът седи така. Ако един човек ви обикне и ако вие станете красив пред него... Той наистина ви е обикнал, но ако пред него погрознеете, той не ви обича. Онзи, който ви обича, ако ви нахрани, когато сте гладен, наистина ви обича. Ако не ви нахрани, не ви обича. Вървите с един човек и ако можете да научите много работи от него, той ви обича. ако нищо не можете да научите от него, той не ви обича. Може да попитате, ама аз от него ли ще се уча? Това е съвсем друга философия на живота. Вървя в полето, не зная пътя, но срещам овчарче и го питам. Аз слушам, то ми говори. На 10-15 годишна възраст е, но ми показва пътя. Аз съм учен човек, завършил съм 4 факултета, но му казвам, много ти благодаря за знанието. Благодаря му за услугата, която ми е направило. В дадения случай тази малко услуга е любовта. То казва, дълъг е пътят там няма села, изважда от турбата си, отчупва и ми дава половин хляб. Аз трябва ли да кажа, от това дете ли ще взема хляб? Това дете има любов. Казвам му, много ти благодаря и го поканвам. Един ден, като дойдеш в моя град, ела ми на гости. Давам му адреса си и като дойде, го препоръчвам на моите приятели. Защо? Защото ми е показало пътя и ми е дало половин хляб. Аз вече имам добро мнение за него. Между това момче и мен се е образувала вътрешна връзка. Тъй, че всяко направено добро в света, това е една връзка. Не се плашете да правите връзки, да дадеш половин хляб на един човек, това е връзка и ако е по закона на любовта, този хляб ще се върне при вас. Вие сте дали половин хляб, като го дадете, ще стане цял. Това, което сте дали, то ще се върне при вас. Сега има нещо, което сте изгубили. Изгубили сте вашият мир, вашето доверие в Бога. Вие казвате, Бог е баща ми, но дали ще ме послуша? Като казвате така, разбирам, че има нещо във вашия характер, което ви пречи. Някой от вас искате на млади години да си уредите работите, а на стари години да слугувате на Бога. Една млада мома ще слугува на своите любовници, а като баба на 120 години, когато никой няма да я погледне, ще отиде да слугува на Господа. Гледай ума. Аз не казвам, че на Господ не са потребни, виждам добрата страна, но в мен има една особена идея и аз ще се намеря в противоречие с себе си. Аз съм употребил целия си живот да обичам хората и на стари години тръгна да обичам Господа, аз ще се намеря в едно противоречие. Ако отида при Бога като остарея, аз няма да го разбера, защото Господ ще каже, този 120 годишен човек ще го изпратите на лозито да копае. а аз ще съм с идеята, че съм стар и не мога да работя. Ще ме изпратят на лозето аз ще откажа да работя, но на небето има правило. Който не работи, не му дават да яде. Там няма ли милост? Има милост само към тия, които ходят да работят, щом не работят изпращат ги на земята. Сега вие мислите, че ангелите са толкова добри, че като отидете на небето, ще ви дадат огощение. Господ, като минавал покрай един говедар, го запитал синко, на къде е пътят? Говедарът бил подпрял краката си на крушата, свирил с кавал и без да се мръдне казал «Хей, нататък!» и продължил да свири. «Ако мине един ангел и вие така му кажете, ще ви приеме ли?» Той ще каже, това е онзи говедар, който свирише облегнат на гърба си и даже не стана. Ако на тези ангели, които минават по земята... Ним направите една малка услуга. Вие на небето не можете да бъдете приети. От кое място е този стих? Някой път, като сте огостили някого, някой ангел сте угостили. Има авторитетни книги, които знаят повече от нас, някой кодекс или справочна книга, но аз съм напълно сигурен, че това място е в свещенната книга в Библията. Знае положително, че е в Новия Завет, не в Стария. На кое място е точно, и аз не зная, но може да се намери. В живота трябва да имаме една философия, с която принужда да си помагаме. Някой път се заражда дисонанс между вас, например не се обичате Защо хората не се обичат или защо се обичат? Необичането и обичата си имат своя повод и той не е от сега. За да ви обича някой, в далечното минало сте му направили добро, и той не може да не ви обича. Ако не ви обича, в далечното минало не сте му направили услуга. Може да се казва, че той има отрицателни енергия а вие положителни, но това са външни обяснения. Има си повод и за обичта, и за омразата. Защо понякога вие не обичате да слушате, че двама души се обичат, не гледате с добро око, ако някой обича някого? Българинат има такава черта. Ако мъжът обича жена си, казват за него тръгнал по женски ум. Че ако жената е умна, защо да ни я слуша? Или бащата може да тръгне по ума на сина си, но казва, по твоя ум ли ще тръгна, аз съм те родил? Той говори една истина, която е наполовина истина. Родил го е, но го е добил, откраднал го е от някъде. Като задигне една кисия с пари и я сложи в своя джоб, Вие ли създадохте тези пари? Аз те родих. Мъчно е баща да вземе полка от сина си и майка да вземе поука от дъщеря си. Когато бащата... Не може да се получи от сина си, синът мъчно може да се получи от баща си. И когато мъжът не може да се получи от жена си, много мъчно жената може да се получи от него. Знаете ли вие това? Защо гледате външното? Аз мога да напиша на една бакалска хартия едно любовно писмо и мога да напиша най-безобразни работи на най-хубавата хартия. Питам, кое е по-съдържателно – написаното на бакалска хартия или думите, които нямат никакъв смисъл, но написани на най-хубавата хартия. Сега вие искате богатите, учените хора да оправят света. Могат да го оправят, ако имат тези три знака. Богат, който знае движението на любовта, богат, който знае движението на мъдростта, богат, който знае движението на истината. Един учен, богат, който не знае тези движения, не може да помогне на никого. И вие, ако не знаете тези движения, не можете да помогнете с нищо. Как и при какви условия да започнете да се движите, за това ви трябва цяла философия. Представете си, че някой човек е намразил, някого и иска да го убие. Какво ще направи вторият, че първият да го обикне? Христос е казал, любете враговете си. Има един човек, когато вие не можете да обичате. Как ще ви поставя в това движение, че да ви науча да обичате? Трябва да ви покажа посоката, трябва да ви покажа, защо трябва да го обичате. Представете си, че ви дадат една маска. Вашия неприятел е минал и ви е сложил маска, минава друг човек и като види маската, веднага ще ви намрази, защото ще помисли, че ви сте този, който му е направил пакост. Аз, човекът, който разбирам законите, ще снима вашата маска, за да ви види и като ви види, той ще престане да ви мрази, казвам му. Това не е този, който ви е направил пакост. В миналото той ви е направил добро и за това трябва да го обичате. В това седи мъдростта. Мнозина трябва да знаете как да снемете маските. Аз съм слушал стари брати и сестри да казват, вече 10-20 години съм в този път, 20 години има откакто те се подвизавам. А в какво са се подвизавали 20 години? И аз съм се подвизавал, но в какво? Хубаво е да се подвизава човек, но аз не считам за подвиг делата на един човек, който не започва с любовта и който вечерно време не завърши с истината. Аз читам, че подвигът на човека е между две силни точки. Да започне с любовта и да завърши с истината. И посредата на зенита е мъдростта. Един човек, който не започва с любовта и не завършва с истината, няма подвиг. Човек, който започва с любовта и завършва с истината, се подвизава. Това са двете силни точки. И в учение, и в каквото и да е, успех не можете да имате, ако нямате две силни точки. Не се лъжете, като започнете, трябва да започнете от най-силната точка. Когато обичате, ще обичате на свят, както трябва. Вие казвате, запалило му се е сърцето. Сърца, които се запалват и горят за миг, имат друго значение. Говорят и за сърца, които се стоплят. За мен сърцето е проводник само на нещо божествено. Достатъчно е в определен момент то да бъде проводник на онази божествена енергия, която трябва да мине през него. През това сърце трябва да мине най-силната енергия и като мине... Тя няма да се запали, няма да гори, а ще остави светлина и топлина. Сърцето, през което минава божествената любов, ще се обнови. Обновлението е признак, че любовта е минала през сърцето. Ако не се обнови, любовта не е минала. Казвате, запалило се е сърцето ми. Че се е запалило, това още нищо не значи, но при любовта то трябва да се обнови. Обнова значи мирогледът и животът на човека да вземат съвсем друго направление. Сега остава въпросът, кога може да стане това? Има два срока в природата – дълъг и къс, моментален и продължителен. Кой бихте избрали – моменталният или по-продължителният процес? Ваша работа е... Когато сте дошли до моменталния процес, вие сте започнали да се движите в известна посока и сте стигнали до крайния предел. Остава ви една педя до него и ако не се вземат мерки, ще се блъснете и ще стане катастрофа. Това е бързият момент на завоя, това е моменталния процес на любовта. Бързите моменти ви избавят от нещо лошо. В дадения случай бързата любов ви избавя от едно голямо бедствие. При продължителния процес няма такава опасност, вие ще наблюдавате, ще възприемате, ще сте в правата посока и там можете да имате само един избор. А като дойдете до определено място, веднага трябва да приемете любовта, иначе ще дойде катастрофа. Това е моменталният процес. Това е една необходимост в живота. Всички вие понякога трябва да боравите с бързите процеси, където няма време за мислене, веднага трябва да натиснете спирачката. Дошло е във вас съмнение, как ще го лекувате. Често във вашата душа прониква безверието. Например, обичате някога, постоянно се съмнявате, измъчвате се. По време на моите изследвания бях в дома на един млад доктор по философия и психология. Правих изследвания, говорих и за характера на жена му, тя излезе и той ме попита. — Можеш ли да ми кажеш, дали мога да разчитам на моята млада булка, дали тя ще устои в живота, няма ли да кръшне с други мъже? Казах му. — И да знам, не мога да ти кажа, това е тайна. — Но ще ме предпазиш ли? Попита той. — Никак не мога да те предпазя, че каква любов е това. В твоята душа е проникнал един червей, това не е хубаво. Ако съм на твое място, няма да допусна този черви. Той ми каза: Невъзможно е това. Тя е млада, могат да й хвърлят око. Могат 10-20 очи да й хвърлят. Това не е нещастие за теб. Това, че ти се съмняваш, е нещастие. Ако их хвърлят око, това е за нейно благословение. Сега ти си най-големият ти враг. Слушай, тя може да издържи повече, отколкото ти. Човек, който се съмнява в другите хора, сам не издържа. Тя повече издържа, отколкото ти. Той се замисли, погледна надолу и каза прав си. Казах му, ти да й останеш верен, това е важното. Но няма да й казваш това, което на теб казвам. Няма да й казваш нищо. Ако й предадеш този разговор, ще създадеш неприятност и на себе си, и на нея. Посочих му правия път. Можех да кажа, ще гледам на ръката ти, жена е така и така, но не казах. Така един ясновидец умори доктор Бански, каза му, женати кръшка. Това не беше вярно, но той си замина преждевременно от тази идея. Дойде при мен, и аз му казах, че това не е вярно, но тази идея влезе като живеница в него, създаде едно болезнено състояние, и той си замина. Първо. Не дейте да боравите с това, дали някой ще ви бъде верен или не. Оставете този въпрос. Занимавайте се с въпроса дали вие ще бъдете верни. Това е важно в дадения момент за мен. Аз да бъда верен — това е моята работа. А дали той ще бъде верен, това е негова работа. Другият въпрос е дали Бог ще бъде верен. Това е негова работа. Аз не се занимавам с това. Ако аз съм верен, и Бог ще бъде верен. Това е една максима, едно правило, върху което трябва да мислите. Вие се занимавате с въпроса, дали ви обича, дали ще ви бъдат верни. Не се занимавайте с тези въпроси. Аз вземам верността в друг смисъл. Вие искате жената да не поглежда нито един мъж, че тя като не гледа мъже ще се греши, а като гледа няма да се греши. Това го обосновавам със следния факт. Като виждам един предмет, никога не се блъскам с него, а вечерно време, като не го виждам, мога да се блъсна в него. Като видя една красива жена, аз няма да се блъсна в нея. Една жена може да гледа сто мъже, там няма ни най-малко престъпление. Когато една жена погледне един мъж и го хареса, чрез него Бог е предал едно качество на жената, защото Бог е, който проявява чрез всички мъже. Когато една жена погледне един мъж, Бог е погледнал този мъж. Радвайте се! Вие сега имате изопъчени идеи казвате какво се е втренчил. Това опулване нищо не значи. Аз искам да ви наведа на мисълта. Не се стремете да измените уния велики закони, които Бог е поставил. Стремете се да разбирате Божиите пътища така, както са сега. Живота, както е сега, така го разбирайте. Ако го разбирате друго яче, винаги ще бъдете в стълкновение със себе си и ще имате големи противоречия. Занимавайте се с вашата любов. И всяко едно допускане, че някой няма да устои в пътя, това е една вероятност, вие да се спънете. Колкото повече вяра имате в хората толкова повече вяра ще имате в себе си, и колкото по-малко вяра имате в хората, толкова по-малко вяра ще имате в себе си. Да вярваме в Бога, това значи да вярваме във всички хора. Вие си мислите, ама той дали заслужава да го обичам? Затова не мислете, вярвайте. Като вярвате, ще получите повече, отколкото като не вярвате. Имайте вяра в хората. Не мислете, както светските хора мислят. Добрата молитва Това, което ви говорих, е едно верою за вас. Не го казвайте на другите. Не казвайте, аз мисля така и така. Това е едно верою за вас. Тайна ще го държите изключително за себе си, иначе то няма никакъв смисъл. 28 лекция от 14 година на общия окултен клас, държана от учителя на 10 април 1935 г. година. 5 часа София not